Долинули кроки полісмена. Коли їхній м'який помірний стук ущух, Холмс узявся до роботи. Я бачив, як він нахилився, напружився, і двері із тріскотом відчинились. Ми прослизнули до темного коридору, зачинивши за собою підвальні двері. Холмс йшов попереду незастеленими східцями кручені сходів.